اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا من لذنك علما استر عيوبنا واستر نساءنا واستر اعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين رضينا بالله سبحانه وتعالى رب وبالاسلام دينا وبالقران اماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ورسولا اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اطرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بينما انا بين النوم واليقظه اذ اوتيت ببراق ثم ركبت عليه الى اخر الحديث اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم واكرم واكرم وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد جماه دروه بارا سجده الله جل جل وعلا جل شانه الوسم جوه مذهب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نمازه الجماعه كبوجه وان شاء الله الاسم الله جل جلاله وجل سعاه في لي من مول شعبان مول في تصلي الناس فانك اس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سوافه امتي تسلي بان كت مول جبهيم الله جل جلاله ان شاء الله صحيفه لمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مشكرون طاوكوا sawabet ummetit në temën me të cilën do të mirë mësoj është e qartë sipas ajetit edhe hadithit me të cilin u morrë do të flasim ja disa pjal për për, për një ngjarje historike, historia e islamit pa asër e cilën ndodhi në Mekkë ne aliun gus me muhammed mustafa sallallahu taala alaihi wasallam faktikis drejt pa drejti me ta dhe gjemati të umeti Muhammed Mustafa ashtë njohër me, emni me, me emnin nata e mirajët dhe me falë drejt për drejti janë të njohër me emnin e asajna unë nuk dhe zgjeron në ligjeratën e sotit në lidhje me mirajën për shkak se kam para pa për këtë dit për këtë tem dhe me polë vitëm sët dhe me falë vitëm fal një gjumë pra shkak so do tesa kim ked dit vetem krahenat te fjalive vetem krahenat e problemeve pa u zgjarrur te pa im thuj jona subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as samiu al basir para se fotem na commentin e ajit dotas fie goj vendin edhe kohën edhe shkakun e mirad por vendin edhe vendet allahu jalla jalaluhu na yatlidat apo subhanallazi asra biabdihi leyla min almasjid alharam pe makkah derna jamian sulaiman alayhis salam el qudus ila sab per pat per pat keç asnen durte okupatori yahud allahu jalla jalaluhu wajalla sano inshallah Në emër të Muslimanëve si ajmë të lërojnë për atë okupatorin Zi. Koha Emiratit ka thënë një vit të gjithë para se Muhamedi Mustafa (salallahu alaihi wasallam) të shkon në Xhihad. Dfatra i Mekkës në Kuds, një vit të Jusep para se Rasullullah (salallahu alaihi wasallam) të njerëjta. Shikaku. Ka shumë shkaqe, të cilat unë si nuk kam kohë po ja të përmend, por do të them se ata matnoja. شكاوي ميراجي رسول الله عليه الصلاه والسلام توستن كتوستن دمكه يقى مسلمان اثير كانو جميع كانو جميع ني رمضان apo di ramadane apo disa xumoya te nuk e dheni jeten e muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ne maka pe ardh kurkanit te rabis me zbrit e deri dit e hijret dofa je vujh e allah dhe ljalahu u jallahu je te muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka shtjegu në surat të të të ube me një fja të një jetën e atin me këtërën vërët me vahit e ka shtjegu në surat të të ube ka fënd idhë akërëgjahu idh lëdhina ka paru ashë për jashtu për i meke ashë për zanë për i meke do të fëtë qëfar jetë e kanë ata të cilët me një shtetë për zhien qëfar jetë e, qëfar vujtje kanë a përjetojnë ata ku një popëll, nj Po a këtu ka qenë rëjeta rësullullaj të rështu selam për mësë me kësi hon mrapa me ispjegu me shemboj sësi ka qenë jeta për shkak se nuk jemi duke ispjegu historie në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam po jemi të ispjegu një njarje historiket, historie së për islam Për njarjeve për i punëve të cilët ka bashkjetu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam me ka persona disa persona Yonë friative persona vetëjet janë sot për qëllime as muslimanë, e yonë friative persona jo musliman. I ndihmuar deri në pikën e fundit për idive e Muhamedu Safare ratu sallallahu alaihi wasallam. I ndihmuar deri në pikën e fundit për idive, për njërin musliman e për njëtë jo musliman. Pse? Edhe ato që janë, s'ka të janë muslimanë në ndimën e Islamina. Po edhe ato shka nuk janë musliman ndodh që e ndihmojnë islamu ka thonë Rasullullah a.s. inna Allah lehe unë surahe dhe dina bërreju nil të agjer këtë din nuk ashtu di që i zotë i dëni harë ndihmojnë me matë poshtri këtë fej kjo fej a ndihmojnë dëni harë dhe me matë poshtri dhe në thonë për asë një pun këtë botë nuk ban amë ndëni harë ndodhë që i këtë fej a ndihmojnë ku i këtu i shko nuk i Thu so, nuk i shkon uin mullinit atit postën kur ai mendon ta ndjemoj Islamin. I is shkon uin mullit namut. Fat i shkon uin mullit. Mu ne arman për batavë të tua dhe me xher, Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem i harme në lufth, luf, i dha dilekat lufte si avani mushrik. Edhe mua e harë zati Rasullallaj ka ha kët hadith e fol sa inallahu la yansur hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Ka din Allahu dhe jallalu dhe ihmand dhe here eden me postën, me njerin e postën. Pra janë disa njerëz Kur jopin, i bojnë të në bojn të në të dhezër. I bojnë të në të dhezër. Kërë të afrojnë islamin një të ndihem, me ndojnë se ato kanë shkak që islami dull në kodër. Edhe me ta mundur, mundur me embunush dhe skeqe shkak kanë bo. Kjo nuk shko kështu. Këto islami ka pitu për shkak se huj në molinin e islamit e ka me do e mos me shku a i prap në gjahennem. Ka ka përsi për ta vërqetu këtë edhe me një argument këtër një harë Omerë dhe adhi Allahu të aranhu Me një shërç dhe vetin ka kalu për të kajtë një Një kathole, për të kajtë një sinagoge Të cilët jahudit bëjnë i badet në ta dhe E pa një jahudin, një prik Ju kishë përvesh Ju kishë përlesh i badetit Allahu gjëlle zirelu Ju e dini shumë mirë se të ato e ka një gjoj emnin muri vajt Ashtë një mur a gje A prajnë të ai muri edhe në kom Ska me muri të kaj I badet dhe Dashur e kër të vajtojnë paratimujt paratimujt dhe ratën këtën këtë më njërë shumë ka lojë asë du meri e vetëja i shoqës e vetëja i shoqës e ja omar sa po këtë shumë në zëtë asë në jazë kam pa musliman këtët në zëtë shumë në zëtë sa po këtën e majtë rabi majtë në fundë asë du meri bismillahirrahmanirrahim ujhuhu jëmë idhin khashiatun amiletun nasibah tasla n فذسافتيره وذو يومئذ خاشع ذسافتيره دي ديتركياتك كلمه تنتريشتوره عامله الناصبه كن فونون بوت قد دنيا هذا ينل شوم كن فونون اد ينل شوم فتصل نارا حاميه حين جهنم من ذهب ماس كن بو ينل جهنم ماس ايشك اقسم edhe mas lodhës apo, edhe mas lodhës i në gjahenem, si më sjetë njëjtë i sinqerë, si më sketë si si di, si më sbatë në emnën e Allahut një. Këta e mite fjalet e tona. Një musliman, a i personit që le ndihman të Muhammad Mustafa s.a.s. i shtë atifja, r.a. në në ajonë, në në ajonë e modhë, në në ajonë e ndëruat, اذا عاش يهار دوكان دو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم طفان نتيجه حفيجيا كاتين نتيجه كاتين نتيجه كاتين كاتين كاتين فيا رسول الله تقامتي يا حفيجيا كاتين كاتين اولم يبدلك الله خيرا منها اصبرن سو الله جل جلاله من مثمر فيا الى ما مطمره ما اندارشمه فبا باسا e dha është rëjnë, po po aqë e vërtit, nëshë për të rëvejt në shka për atiqën fa lem ezel e dhëkuruha ka me përmen dherën atë ditë kur për eksa i botët këllëj u asëtni bi maliha rindama a haramën i e nësë fa ma dha pasërjen pa të herë kur sëmjipke kur kush kur gjon ma dha atiqëja pasërjen amënat bi lëmma ka përani e nësë pa ajo besoj atëherë kër 10 milion arab asë njës pa të kalu në dinin temë ajo kaloj në islam atëherë kër 10 milion arab asë njën të anë temës pa të kalu edhe ka tëtë një binefsiha edhe ajo me gjithë pasurin e vetë ma fali dhe vetë ka ndihmorë së ullajnë dherin e ditën e fundit dherin momentën e fundit kër ka vdek e vdekja e kësa ndodhe një vetër zhinës para i gretin ma së takë kohë Në disa ditave sipas rrëfimit të ulemave ka vdekur edhe Migja Adajiti jo musliman. I diti person jo musliman. Ka hyrë në Adaj në xhenem. Adaj Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talib ka hyrë në xhenem për gjithsmoll. Ska dal më më. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë ka vdekur Ebu Talibi kafir, ka vdekur mushrik. Mushriku i zër në xhenemin jashtë. Eto Talibi Aja i Muhammed Mustafa s.a.s. I thëjke për ditë Rasulullah e t.a.s. O, o aja i janë. Dhe ti vetëm një punë bane. Hanë shkatë bëjë. Sujë la ilahë illa Allah Muhammed e Rasulullah. Për ditë, për ditë, për ditë edhe majë sëmra me manë funë të të të dhekëta. Sujë o aja. I thëja o birë janë. Se gjali për aja në shkën është. Gjali për aja në është, gjali aja është. Gjali vetë, që asë unë më ndarë, më respekt. Fëta unë e di shumë mirë në të linë dinë të jetë më thërë. Unë e kam qarë programin në fanë të të linë të fratë. La unë alë malamët o dhe haðari me së bëti. La unë e dhe të një sëmë hanbira ke jakina. Më të me qenë, e shamja. Më të me qenë në nëshmimi. Më të me qenë, u rejtë jetë qërë dhe si të kalenë fanë të me. U shtë ti ka dojë më një harë u shtikaloj, më njëherë, po në këtë fejë që kam qenë, në këtë fejë dhe të vdërë, edhe ka vdërë, oja, mësë haroni, edhi, shkoha që njënë i për e juve të të pështu, sa i poshtër, Rasulullah e lësë, në të salam me e thërë, edhe mësë me kalun fejë, oja, përgamerin e ka pa mesi, edhe s'ka kalun islam, anë dhe, Kinjeri i Zotit ka stafë pa Mesin. Kja sa ka thënë Nabiu sallallahu alajhi wa sallam, jo. Eme kinjeri i Zotit është e pa, jo. pa Rasullallahit Mesin, domësinë e ballit. Pa... Si po e po, ka kuaj Rasullallahu sallallahu alajhi wa sallam, në kursin e jaminis, unë si fjalë da rekurfolit, do afas apo thojmë Allahu kubi ka foni jam ta nga më. Si si, çka të diin ku është qëllimi i niverit ku zgjedhëm lëjërat të komplikuam, ku zgjedhëm lëjërat të por intelektual. Përsonë intelektual që ato shkatojnë se Ebu Talibi a dhe sënë pohim në gjami se krupeshovin filoni ati që pëndu të më kësit e mësë. Sënë pohim, Ebu Talibi bëshë përketë sënë hikë në gjami. A tha, e të adkhullu fi dini Muhammedin dhe akilatën fi ha zinnira. Ta unë, të kalëj në dinin e... Këtë e të ishë në plëpë, unë të kalëj, në dinin e Muhammedin, në dinin ku anë zinnirja, në zinnirja ka qenë në ro e pas ka qenë aqe vogër pas ka qenë aqe shumëtume pas ka në fanë nuk judake hunë edhe dheshit qasurit a trupi ka qenë në qen islam ka me qenë ajo një bukoreshe prej bukoresheve gjennetit në të pra ajo zin nirja mirë pa e buleheli o po gjeheli edhe këtës qënë të ishin a bash në qatë dinin ku a zin nirja me hinja sojnë disa njërë sënë këtë konë të disa modernisa po po nësë kemi kunder gjamiës Në nuk kemi kundra saj që e pleshoqa Në nuk kemi kundra saj që e ka emni në fe Në nuk kemi kundra saj që e ka emni në islam Po kur po bojmë men E me shkam me kam e shku me hinë safa ti Qatë herë nësë pohim mo E unë ba apelën islam Qato njërë shka i mundona i shkanë saf Gja njësë edhe parate se minë me hinë saf Me dhvinë ato njërë të zbukurojnë safi Në dhvina të njerës dhe sapi i gjamiës bërët mirë, se me ardhën e ative së sapi i gjamiës përmirësohet pra. Ato njerës përnalikën ne dhe sapi njot mirë, pëse së po vikën pra në gjamië, e urdojnë, e të urdojnë. Andeshtë ta më së pëdojnë me zbukuru sapi në gjamiës në përjashtë, të pahim rejna. A i nuk zbukurot në përjashtë, a i zbukurot vetëm kërë dhvishë në radhën e gjamiës, fa suje oja jem suje se unë e di ti kush je edhe qka ki kontribu për muje unë taqë do ta se ki vetëm një kontribu të botalibit për Muhammed Nusafaru sallallahu aleyhi sallam kur kam janë mushrike të Mekët i kam tonë Rasullahi të alesratu sallam ja Rasullallah ja Muhammed të mpalli ja Muhammed si tdush me të dhënë pare si ta kishe një lojë për pare këtë punë që për e banë do të jatë një pare të Arabë Si ta kishje kët punë, si po dojmë një ni nuse të mirë me Xhej. Bukuroshën e Arabit ti do ta xhojmë. Si ta kishje kët punë për mrekënia Muhammed, ma kaqtanë amrën donuk. Nuk do të gojë masi veprim pa na kalzuti ska me bë. Po. E joti do të jetë fjala e fundit, veç lei kët punë. Eman foundation siket ard, siket ard ja çun, Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, shkofui tinoje çdo punë mo bon, e po ja jap mi kep, kep, kep, kep. Shkoja botali bihi nidhom. ترفل الله رزق افضلها او جاليان فسي دوش كتا كتا كتا كتا العرب برمتو برمتو بي برمتوهم تي الا العرب بي تي برمتوهم تي يابن يا محمد ليه تي كتا شاكنيز فسي جاء يا والله لو وضع الشمس في يميني والقبر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ka me ma dhuvua arabët, dili në dorën e gjafë, edhe honën në dorën e majtë, këtë rrugë që e kam njësë në hemën e në Allahu gjëllë dhe gjëllë dhe në urdhën e ti, nuk do talonë, dërri sa Allahu t'a qëtë në sheshë, ose unë s'ka prorëm. Dërri sa Allahu t'a qëtë në më gdanë këtë din, ose s'ka prorëm unë e para këta i përë. E që ta shë i vendra dhe e buta libit, atë kontributin e madhë, at pi këto Rasullullah i njësë me e këshilu, tërinë moment të në fundit, hajtë e kalor në islam, se Ebu Talib i ka thonë, jabni o evlad, bashdo rrugën të në tënë, dhe re ku e kënë njësë me dalë, lenë u sëllima kërës kam e të dërzu. Gjesë mënë kejme në pas në këra, tërinë moment të në fundit, tërashkak e bimë të këtë mirë, Rasullullah a.s. të të të të të të të të të të të të të të t Thu e qatë shka me te nësër shpëton Thu e qatë shka ndështëta Edhe vohën nësër Edhe vohën në gjennethe La ilahe illallah Miftahul gjennah Ki shahadet ashtë gjennë si gjennetit Mirë po burra Ashtë dhe e vërtet për e të vërtetave Se shahadet i la ilahe illallah Ashtë gjennë si gjennetit për e vërtet Qetër e bashkë I bashkë kanë gjitë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <kuh> qelsin asrimonir nuk është shqip sëp armature a i ka dhamë të vetë e dhamë të këtë qelsi, qelsi janë namazi dhamë të këtë qelsi është Ramazani dhamë të këtë qelsi për njëmnes është pjale drejt e fullën dhamë të këtë drejt, dhamë të këtë qelsi është trimnia hëgjës trimnia sësillën e, e trimnod me islamin që e ka jo me budaroqët e vetës ka i banë që e dhëmë të këti qënsi janë sinceriteti i muslimonit. Dhëmë të këti qënsi janë një jetët e pastra për punët që i banë muslimonit, i bashkanë gjitën lahi lahi illallah edhe muslimonin gjennet hi. Kurse, me të kondër tënë, a i shka i ka kejnë dhëmë të qënsit, veç dorë dhe në qënsit se ka, atë pjesët drejtë ku janë gjithë me dorë edhe kohinat dire në qënsit, atë se ka, sa për dhëmë, sa për dhamë pa bisht, sa për dhamë pa dorës, sa për dhamë pa elementin krijesor qëllësit. Elefant i ka dhamë të mdoj. Kali i ka dhamë shumë, shumë, shumë interesant. Ka uj ku dhamë shumë interesant. I ka ma sa dhamë shumë interesant. Ka dhamë këtë dhynja shumë modern. Ka dhamë të saj vajzës nda maskë, e cila e mahnitim je kune dhamë ve stomatologun, kur ja afrejt kur ia fraj atë, atë, atë, atë më e të natë atë fat dalën këto dhonë para dhonit asaj pikun ujë ato shumë kanë materialin e mirë ato dalet e dhonve ama ato pi rjedhën ujë pikun ujë para dhonit në njëri apo vetë para dhonit kanë këtu dunë edhe edhe dalet e dhonve pikojn para vamit ujë dikush ka sin modern dikush ka sin modern u nuk e kam thënë modern se aj tkëna ses ka kës içiçi po duon më shpjegoj tash jo aj ismut po Atëja plasë i kalin që t'ji. Ja, besë një plasë, përshë Allah një plasë. Mëve burë, atëja plasë. Ndë që t'ju mësit, kalin t'o klapë, u kri. Më kurë shodë. Atëja misë që ketë tarrokin që sa i gruës në prejë. Mëve burë, përshë që zotin po. Si be? Po, po. Po mirë, e din t'il pra shka jetë u bojë. E di, që shodë. E bajë përkursu në lajë. Po mira, e dinë shka ka thonë islamu për këtanë? Nashtë, e di, oh, bo, si ti e di, ga mëgu ozën, si ti e di, ama që ti nashtë? E shka mu bo? Në sitë, e gjelozit, në sitë e njeriut prisht, në sitë e njeriut poshtër, në sitë, në sinë e njeriut paginë, ka shëjtan mrena. Arënë sa figurësullale, sa të sëramë, ka fëndë atë moment në shëjtanë në formën e fishekit prej revonës dhe levrat qëtërinë. Në kurrë nuk do të vetëm kjo? Ka A i të them kjo. Mos lavdroj pra ai shej kafshësin. Ai ti vera më vazhdasht që e çrro. Nuk mund të ndoshu ndriçë përveç me uçi rrugës islami të rru abdestit, namazit, zikrit, xhamisë, stafit xhamisë, me uçetsu shpirti, me futjen e tij në anë, me futjen e qercimit shpirtëror, shejtana dalin piatillësh do kush prejat janë i lirë. Se kam temën këto sot të mfalme. Ebotali di Eve hatixja, këto di styllat mbroja të Islamit para se del Rasullallahu i xhat, kanë vdekur në ana 3 ditëve të ditë, sidomos kanë ndejën me një kohë shumë të shkurtër ndër me Rasullallahu aṣ-ṣallallahu alayhi wa sallam, "Fikurse ju ka rënë çafa, ju ka ul kokë ka pak poshtë, jo për të tërkui vetëm për imrzijave." Edhe zati aty viti ja ka dhënë emrin viti i mrzit, amul huzm, amul hazan, viti i mrzit. Allahu jallaluhu, dostëre, Shoqin e vetë, dostin e vetë, e ka pasë mërzitur E ka pasë e mërtej, me të mërtej, ki po me ndonë Se kje rruga në dhefa mësë të të mërë e funë këto Në dhe që në ata që më ndihmojnë muë Shkoj E dhe rja Muhammed Ato ka në dhe që ka në ndihmojnë tije Por në bikëshirja i me ashë më bitije prezente E ka që u Gjibrili në në pinatve në Mekka e ka morë rësullajnë a.s. natën prej shtratit vetë të flef i ka thonë ja muhammed hecë hibnë këtë kafsh e cila ka emnin borak shibë do me thonë vetim për shkak se të hecë më ne ka pas si vetima hibnë këtë ka thonë i barë ma i manë se gomari ma i vogël se mushka kam hibnë ta dhe, dhe kam shku në kudus prej kudusit kam shku për pjetë e në qilë nantë qajër që i ka, ka efterin kudus e ka emnin isra isra shibë do me thon Ose nafe e ka vërtetuar likerimin e ajetit numër 1 të sura Tisra subhanallazi asra me abdhe leila men el mesjid el harame ila el mesjid el aqsa el zabarana haula Quds tas kemi shku me post her pak te para Sulejmani alaihi salam dhe rasullallahi ka vazhdu rugen per 5 nat e ka ndenim miarad miarad shide ta thifje perqe çka shkali n kam harë njerëzit ka dëshirë ti din ke jonatim se Dojnë so, mirë dhe horështë të një këtu me borak e murën dhe shë. Po pikëtu e për petë, me shka? Gjemot, me lift. Gjemot i ndërua. Me lift për petë. A ma ja asansër, ma dhejnë franse. Jënë këtë mënirë. Jënë këtë mënirë. Me liftin e Allahu të gjëllë të gjëllaluhu e gjëllë shënuhu. Qëfar e asa thuaj lifti asë? Qëfar e ka qenë? Qëfar modeli ka qenë? a i lift ka qenë i modelit të Allahu dhe Gjellalu hu i tëli, e në robin e Allahu dhe Gjellalu u prejnë tokë, e qënë qila, edhe qënë me shëtib në hapësirë, e qënë me shëtib në mbi hapësirë, e qënë me shëtib në qila dhe mbi qëjë, edhe për një kodë shkort, isha djitha djënë atë të të tëllët, kanë qenë protokol me u vizitu, Ka qenë protokoll, vizit, protokollare, se të cëllim protokoll edhe në Allahu Gjelle Zheralu, ku edhe qka dostin e vetë ka me qëtiti dhe qka ka me tregu. Ka thonë Rasullullah, alesratu së salam, në kutës kër shkum me Gjibrilin, këja më vërtëtoj plishve një fjalë o bura për i shpun, e kam lidhë ka thonë borakin për një halë këja gjë. Në herë kër jam kërë jam konu në i ri, shkoj ishi njerëzit në kudus përra 67-ës, Atë harën atë që që mi ujë loma në shishë e pleqve E kur vishin pëja gje Të la një dimën, didimëna, tëra dimëna Për një halkë u lëshin E kam pa unë atë halkën ati kërë e ka lidhë për nga meri ati në të gjamiat, ati sulejmonit Asha e halkën nduar Jo, se ki pa, jo, e kam pa U e kam pa me dhubisit e ka pa, kuj pika zëmë ti Pa ma, asha e halkën, kjo e qëtër halkën, ja, kojnë, qëtër halkën Shë gjëri, Rasullullahi a.s. gjëma të ngërshëm, e ka folë këtë si halë, ka thonë e, e, e ka mlilë burakin për një halë të gjamia. Dini pëse e ka thonë këtë, pëse buraki ati trema të pinë e lona da, pëse buraki ati kërta në e komë në shinën e trenit të mi culta. Ajë nuk ka kontakt, nuk mërë mos, ajë buraki Rasullahi a.s. e me ufrigu, jo, të ajë janë kejtë punë qeterë. Por ne edhe nga ka tharë Rasullahi së vatë u sëram, unë e kam lidhë borokin të gjamija Rasullahi për hanke, që na të di me garintoni dhe kalintoni dajma të lidhë. Që këtë qëllime ka pas, ma si flitet për një hajvan, kur të lidhë vatë duhet me elon lirë. Në kamësu neve se lepë që juve në këtë qitë manë, në këtë loqë katastrofë Në një 150 litra për një natë qika me një katëror Liv një ojmë sanë se unë jam mësu si ju Për qdo hapi jemi a për juve mësib Liv një mani mrena o bura Qiketë kadas në në mësu, jo? Burakin teme kam lije se ututa se te i të mipi qilë pëmikë Do në të kuptim, e kesh li dhe borokin atë, sa një so atë, dinjë atë, po, jo, <tip> atë janë, po, ndryshe vlasni, atë janë, shqyqoni, ministri, shkallat në Armenja, ministri kur shdripe për ati kërë të malë, klintoni, kur shdripe për ati kërë të malë, 6.500 kg një kërë e ka, 6500 kg i manë dinamiti si banë gjonë, fishekis si banë gjonë, bumja si banë gjonë që ashtë të moderni maru i porositëm në fabrikën e lezhonit kur zripe aj a ke një pa dërë e të nëllë me amshelë dhirë edhe qelë e amshelë i klintoni kërë nësë tja qelë e kërë i klintoni të bujë i ke burak i për nga mërë të alësratus të ramë Freskohu një, muslimonit dhëtë me qeni freskët, nuk përnohet që të shqebi njerëzit së të kam të fjollën. Rasulullah e së të sëmë ka thonë, kër kam dalë pre i gjamië për për për për pjetë, e ardhë gjibrili më i prodibgota. Jonja këshene mushën me raki, kjetëra me tomëllë. Më thaë, ja muhammad, ikhtëa, zgeve. I thaë është bëma tomëllin. Më thaë, ikhtër të lë fitra, ja muhammad e zgeve rrugën e për edhe dhe rrugën e drejt ta kishe marë gosën qeter të ti edhe u me t'i jësë sot ka pas nuk me morë fund sot ka pas nuk me ndos fati ative për gjithë bod edhe në ka sërpik me një prashak me një pluhën të barë me një pluhën të barë prej ati momenti kër u më ka bohë me një pluhën të barë në rrasën e dhe ka qenë më botë qeter edhe mi njësë për pik edhe rrugës të shku kam pa gjana me n është kam pa gjona të së diqme për të cilët gjona her pa të heri, ndodhi pa të ndodhi e kam për Gjibrilin a.s. Ka thome kam pa një bur të kishë mor një me lajke për i bike së me mujit me një razguri e ta një truta ati u dashin e në shkojshin za njëna i emlën ke prape bajke njëri edhe prape i bike për dërpre i thash Gjibrilit, ja Gjibril që kishë kushan tha ja Muhammed Kja është një burë prej burave të metit të tanë, i cili namazin e ka falë me vënes. Do të fatë mosra e dënimit njënit prej neve, që ka falë namazin me lëkundje, me vënes, kësë do tjetë ditë në kja metit. Da kja është një burë prej burave të metit të tanë, i cili e ka falë namazin me vënes. Ka falën për shemblë, o dhe se ka vaks, e, jësia ja tërnë sa ba ka vaks, drejka ka vaks tërë një që një, i marra pë nga të ngatë, qëtu që e bojmë nga dhe bekë ka thonë, ka dalë një harë halo, jam i ri ose i ka thonë qëtri në slupçani jam konë, qëtu ka thonë një njëri në slupçani jam konë, gjumon po ati ishte shumë marë interesant jam që ditë kejtë ati ka thonë që ditë në gjami e slupçani po ati pleshë së në pëjgjërë që heq këshira, këshira, këshira në për gjami në së në në në në në në në në në në në në n Eto ne ska po domën a thon me ket, na fjetin, ska po domën a kaldojme ket na fjet. Po alo be haratave shishjan per mleh interesante, alo be ka vërtet. Ne arje rim so le fa po non e di banke kur dikurt. Kur dikurt. Kur asaj dikuri i i i zakoneve te umetit i pafte se me kan kaf sot. Sa tare kur vjenen xhamin e kër zdim shka në shabdeti mo kër zdim shka në mozi mo kër zdim shka në safi mo kër nuk din me mdëgju urnë e, e, e imamit dhe kër i do këtur një hodgjës i fart i fat hodgja për qemull gjemo, drejtoni safar ndritë sinit këshirë dhe hitënin të shka i të i zonë të i bës të i kfarë anglis një vëllë më kullaj mërvash safi ndrejtoj që më pështë i ndritë e safi kur zon? kur Shatë harë, kërë të vesh në gjami, me gjithë, këtaj është ka kibla, meftirë, ka mosfa, është në falë njëzë, të më falë. Unë jam hëgjë edhe hasta se thëmë se për punë të mija, për punë të degë dhe mija, unë barë më spako e një vetëm nësus i punë me të cilët e smegoj. Qështë në falë të ajë? Shtë të se ka varë, së ne ka madikurë. Gjajnë madikurë i që ishë po falë të në gjami. Bismillah, rrahman, Dush me i shqirë shpidat e kamve A të këndëgju kur Se kur jenë të ja Dush me shqirë për mishu plakat e durve Këto pusë i këndëgju kur A nuk këndëgju asni her Se namazë kur të lidhësh Me laku, keblën pak Gjikësim prej keble Namazë nuk kamo, nuk jetë u falë Shkote shpia Nuk ka namazë Ka këshirë ko na u kolla u burë të u falë Ka përshirë, qka përban P Ku jetë u ta pëlluna قال رسول الله ان جميع المدينه سياره فازاتك لتولين فشتت مساهدك كارنيو السلام عليكم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر, أكبر. والسلام عليكم يا رسول الله فليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فستوقف لسيفال مثلا يا سياك سيو كونسيدروه صلاه فستوقف لسيفال تزدت بونين امامك فيا رسول الله سلام عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فخوفان ستيفال تري ارمر راو مس راهي يا رسول الله ونقدين ريشه اش تاع براون قال لي شكات براب خو يشو نو ناش فاشกินت با كان تناسكاش كاذب فا اذا وقفت فاستوي قائما فكرد ناس مو فال قام تشبي في السطيل دريتوش مير واذا ركعت فاستوي راكع كرديش الركوع të rapësoj e shtinë në mirë rëku fa i da sa gjithë të festoj sa gjitha kur të bishë në sesh dhe fa rapëshoj në sesh dhe fale në mozin së kur shka duhet është aveli ja, pa neve ma nuk përna majnë kom ta i laki mos më të ma pa lakin e kilon në gurubit s'ka me të bo lakin e kilon ma e zesh s'ka me të bo nuk ke do men pak lak me rujt për qështje në nuk e kjeron shtru të ropin ti kështë kultur dhe avi e midashu kështë kultur në mozi pin-pin sht Po aqilon kurt mi kurt hije 1 milion 500000 kiloton rrem brena çndrob në shjazin klasik e kurti kurt bati shjaz klasik brena çafare në neve laqis po na pata malaki me fidan ka katërsat kon zoka ka pata malaki apo pata malaki mësum mësum kam kresh me ne çlla mi mazdarke me çëru me çëru ka tfata lak ka mikta pata malaki apo alaki nuk do ta ma mufal drejt edhe mu fal si duhet në xhami në vazhdim dërrova, në një letër të muj me i bashkanë teatrit tim, në një letër të muj me abonim një film shumë i bukur, po para Allahu dhe lëzëlal udhalli mështucish jemi. Para Allahu dhe lëzëlal udhalli me veprat e tona, na çfarë jemi, ashtu do të na dinë atë. Resullallahu sllallam, atëvonë kampa njëri me radh gurin i Melai i Keibike i thash, kaka boki, tha kia është për ummetin tan i cili ja Muhammed namaz në kafal me vonë. صار رسول الله عليه الصلاة والسلام أُن كَمْهِينَ جَنَّةِ عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى سورة النجم الله جل جلاله قرآن الكريم جوز وزيد اشتاب أظر رسول الله يكاشكو داري من الآن كو يقاهمني صدرة المنتهى كو عشفون دي إيوثين تاتي عندها جنة المأوى عشني جنة يقاهمني المأوى ذن كثينيون إن شاء الله ذن كثيني افتير في الجميع ذن كثيني المسلمان إن شاء الله ka thonë Rasullullah alështë se i dhahia a dhanu ha ka a dhanil fiala unë kam par disa pëm ka dhash me nga fru të të veshion par disa pëm e kishin fleta si veshje elefondit Menem me nëmë më mërë dhesh se di shka shume bukur edhe më në fund ka thonë unë kur jam pud me thërësita asaj bukurie që juve, të rësen ju dhe unë me të tem zdi shka më ju thonë po për ju thonë se më la ajin unë rad shka shini se ka për kur u e la u dhën asë që vashë se ka pakur ola këtëra ala kalbi bashar asë që i bëzemëra për mendja njerë ju të mund me marë në tërën dhe ka thonë ome të jemë ju dhëtë hini anëharu min lebanin lemja të thënë lumej, lumej me thamë lë shka së prishët o anëharu min asëllin mustafë lumej me mjallë të këlluar ju të gjizë të këlluar kërë të halis të abonë në ditë në dilimat të të të të të të të të të të të Shka ki omën se ta bërë e ka mi amë të chukat me kost këllu Shpa kost këllu I kuj I lopët së landi e sa Kost frizir ka Esasën e Do janë gi sofer dësë janë gi Do janë përli Do janë li ka goja Do mbhav kër janë chuk Tu biti sofer asëlla sofer mbhav A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë A dhënë Paj muslimanit mirë vë Allah i billaj i për njësit e ajeti, kur jasë pjegonë hodja, duhet me më më shgoja të këtu me langë. E mi i kullu pak paskeji, to në me thonë, eh, unë për ta nëri këtan pra, duhet a dhe thë hodjën jashtë, jam asë amazës, shka duhet me bëhune me, me, me, me artër ati. Kullaj a më një harë, su ilah, ilah, ilah, illallah, edhe përveli kratë tëri për më i brilë. Shumë në ta, përveli, përveli k kur vjen vekti falë namazet edhe gjithmonë mendo për çetrin mirë edhe për vërtetë mirë ke të pun shkon në rregull më smramësoni jot inshallah me izin e Zotit është rah çative lumeve në Tharajë ama am, ju lutem kur shkoni te ato lumej me, me kur shkoni te ato lumej me tomë te ato lumej me njall të kulluar mos i mirni kulicat me talla për të kaimi derrati mos i citni se ndoshta ambienti ndoshta ambienti e toni u konsideron i prenjerv përse le zvatonin nuk e doin për shkak se që tasë momentalishtë të, të vitët e fundit, një numër i madhë, një vargë shumë i gjatë i patriotave shqiptarë, i patriotave të popullit tërë, një patriotizëm i paku fikshtu, i për masë, konzumë shumë i madhë i patriotizmit, ama aja kini selamin, e dhe atë okejt e kanë selamin, prej islamit, prej fasë të ndashur, se nuk e dënë vatanin a ishka pështin rrugë. Vatan, vatan, o dhe ju mirjo, ama për vatan, o dhe ju mirjo, Për vatanë me tala, për vatanë? Në vëjtonë në legë vatanë në donë, ja? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Kësh pështin rrugë vatanën e ratë nuk e donë, se a, babu. Babu dua, a donë babën? Babën të anë e donë? Po a e du o dhe e filinë, a pështinë balë dë njëarë? Nonën e a donë nonën? Shumë, a ke pështinë dë njëarë? A ke më lunë në në tonë e me tala dë njëarë? A ke më shprasë dë njëarë, për bë Po përse pra për e këndon në kongë pra mojë i Kosovë ojë në naime Përse për e këndon në kongë pra Shqipëri mojë në naime Apo e më lënë me bërloka me monë Përse kështë, përsa u banë Tipi ashtë prazë bërloki në në stonë në shtimë Ku i pili vdojshë, kush je inë shë Allah Ai që ka pështin rruga i vatanë e vetë nuk e dënë Se kush e dënë në në në vetë nuk i banë si punë Për i busë jashtë gjithë më prej flamëve nënës apo ja heq prej shpatullave prej supave ni trop lund çka i nuk këtë më njërë shka, shka, shka asha Pika ka ra ç'të duhet vatanin nuk duhet vatanin këtë mënyrë që do një njerëz çka ç'ka kaza fjala vatan pi ka karredha thua ajo më parë s'më zgjuash ajo fjalë kush kush ti jidi le zot asaj fjalë atu ç's'tëa ç's'të ti le zot në kamera apo men al iman hub al watan ka vjet e pië e pië Eimani pjesa e pasurisë, imani besimit as vëtanin me dash. Kjo janë ai islami i ka rregulluesi. Nuk kemi nevojë për derse të kaltana. Ne nuk kemi nevojë më na ikë kripos trunin, çato njerëz ska flamurin kombtar, kuçëzi, e kanë tavolinën e rad, ama kur ka armë i vizitu njëri i çka sa musliman, edhe na krojnë konga kombtare, na krojnë konga me çifteli për Kosovën e për Çiprinë dhe për, për Maqedoninë. Ama kur ka armë i vizitu të shpia njëri i çka sa musliman E ka lonë park të dera një këtore të nga Ka hitë shpia E po viket në kupë cilës një ajë për jashta E kush ma ka vu me këta këtu E po ordën bajrakin Po e shkel me kam për e ban Tok për e ban Ka istasofin qertë që ki Oma s'pe dojka këtë Po ja pa anvu qertë Ja pa s'kenim përru Allah hile Qështu duhet bajrakja A qështu ju e jif një flamurina Jo, jo, jo, jo, jo Jo kështu, jo kështu, jo kështu jo, Flam Ask misha atë që e vesh gjithë populli, edhe ajo ka vendin tan. Kë kur si kimi thon prapë, po përsitim. Jo kështu, jo si pun dora. Për bayrak nuk luftohet ashtu, për flamur nuk luftohet ashtu. Resulullah alayhi salatu wasalam, temfallih. Ka kafonun e kam pa xhamet, kam hingjen ne, e kam pa xhamet. Ka pandja Resulullah, a ka pandja ne diçka? Me na ka dhënë para që po ka thon. Ra'aytu nisaan Marbutina ala rizhlejhinna, kam pa gra, kam pa gra. Varuna me litarë gjahelmeni, me litarë zjari për kam. Ju bim ke zjarën i gjahelemi prej poshtë, gupën e krasë, ju vlejshin thamë ratënen. I thashtë Gjubrili shka kanë bëmë, këtoja Rasul Allah. Fak, këtoja në gratër u mëti tanë, këtoja në gratër u mëti tanë, të sinët i kanë bëjt plokë shplutë. Këtoja ato fransusko-shqiptarkët. Këtoja ato shka modenin e kanë marë gjithë mërën prej ati shka ta musliman. Tu dhasht me u bo barabar edhe ka nëherë me javëtejn ka liu pak. Prej një qinë pyjtjeve në radio në bohën tridhejt tridhejt për të sile të, të, të, të ashpol ma shumë sinë qinë herë e pyjësi më hojën a banë gruja me i botë lukët me thartinë, me kiselinë. Tone mo u falë. Do këtë thotë Unë jam asë i sui Asë haramën së në lota e bo Asë as halalën së në lota e bo Në kojtët, edhe njonën, edhe qetërën Në kojtët më u falë, së kam problem A në adhe këtë qetërë, në shka së më le më u falën E dhe këtë e kamerak E shtipër të përës vishka pra A ha kësë të bole? Po A ha me gansë përzi? A i qëtë tak naft? Qajat, pi së bole ti? Pi, vëllap, e kamerak qajtë A i Por më bëu mai, mai kam, çmë avan keta jo. E po mirë, nuk ket fush nuk me ban. Po nuk ket çetrën për e ban, po. Pra. Allahin e dupa shadet, ofin. Allah los grad, ban, ki shisham. Shadet e krau avan ti. Grat për fikën shadet të të të të kurita petkave. Ku natën e shpojën brim brime të Allahut, ajo ma thon ço keton. Edhe e çojnë pa dardh me e bojnë për një pachet soda, aty e bojnë nusen e frat botnore. Ljënjë, një një një një grësht se ka mu shma shumë, qëtëra ka mu shma pak, edhe abon beti, verë e asaj i kish bletë djerët sapun, këtë a e vesh njerët se e ka një jetë, njerë mi bletë, i nuk përën me shtrem, ama të e sa të vëjtë, i ditë sapun, abon luk të e të të e të bëtitë, edhe kanarë pëqit, e konë beve bashkume me vërendim. Për çka u boke? Për një kurë gjohishtë. Edhe që a te, Shadetile e eke, Allah, loç, kishisham, shumishisham. Ish a që ka pa i bankë, thaj, që pa e shpon, teme për teme, më dhejma, kur zonk, jo, Allah, i shisham. I shisham, Allah, jo, nga shërbet, i fëtënët me shëtjerë, tarë dhejmë në apima, ta e hame, apima, pa e hame, shumishisham. Shash, shadet i grave, të më falni që shti këtu i një kalabalë, kun jam veç vatë, nuk du bura, me ju kaldu për shadetin e burave. E di që kini ju qepë Të e loëm për një gjumohë qëtëra, anë ju shadetin që ma kini ju sa Allah, Allah mo. Dhe me gratës për dikën kërgjohan, na, jo, na, na. Na e dhim, musëm qënë me ju kalzush për shadetit e ekin burët. E prapë ju kalzohin. Shka kemi ndë gjume dhe, zhgura, jo, në fëllim që, la ilahe. Kjo e ka kuptimin, s'ka Allah që kjo që tu që ka që shadit që e këmë ndëgjuhu për e i burave e ka kuptimin s'ka Allah La ilahe dhe me të hek asha adit dhe s'ka Allah që e shadit asha që ka që këmë i arri tëri që tu shkën të të rish jemi përësu me vërëtëtu së s'ka Allah La ilahe illa Allah që e në që shu s'ka Allah që e tërëvec Allah që e tërën që shu s'u La ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah që ka e la ilaha së ka zota Rasulullah ka thonë kam panë miraj gradë varëna për flok me litar prej zari gjehnemit i din të zarë min thamër i vlonë ja, -ja, të ku pa e krajës nën të dhe ja Rasulullah ja Gjibril që ka kanë bërën këto gratak edhe këto janë tumetit tanë të cilët kanë hek kam shplut kanë hek shkurt veshën e shkurt këto janë vesh me mini edhe ka nërë tërë të interesant, a e shëzë dhe esmas nuk ja din e emnin, ama mini kustimit ja din që e emnin interesant, nuk din me shkrujt frëngjesht, ama din me ledhu frëngjesht. Ja, maxi kustim. Po ku e ki prej mëri bitë, ku është a kush ashaj? Ah, pa, ashaj modeli. Po për që nëzgru e mëri e ki market model, pa ajo njësi në Fransë, ajo mëna kenka, kështë e pasë vezë kur dulë, Këq biatët ona kanë zumën na kenka. Emsoj emsoj, po çish nuk kanë shku bijat e msoj. Kan shku biatët ona, katër ditë babat i kanë lishur babat e vet. Kan shku katër ditë në hotel, hoteli i paguam, ushqimi i paguam, sa sala të televizorit paguam, po salla kushimore të paguam e kët. Kan shku me unot me xheret, por me konkuron mes kam gjata. Misë kam gjata me konkuru, me omarë dimenzionet me mili edhe gjims milimetra, edhe majtë mra, mi më, une faliminderoj babin që më lëshoj më dha mundësin. Faliminderoj e babit, se babin që ma ke, e babi bijen që ma ka, ka shku botës me akalzoa vretin e venderin familjarë me padu njoja. Kur tja nisë me maru misë burave, misë krye molit, Misnazmole, mis tokmoki, mis i fshim prej listave listës katë, që shto, ja efte, të listës njerëzve. Çka ka të thotë? Kur ja kanë nisë atë mis bukuroshja, tonë subnjoçësi i pjetit, mis buçeshja, elë mis buçeshja, apo thashë, shtim ban me higan kon këto. Nuk ket popull ban me deportuar edhe pak më parë, se këto janë xhumtos marrin bash, edhe mis kam gjata. Obura El azabu idha nëzële amba Pret në azabin e Allahu Jelle Jelaluhu Pret në denimi në Allahu Jelle Jelaluhu Aka tonë denimi e Allahu Kër dvejnë e pëshinë mëren Ajë nuk e donë të mirë në të keqinë Ajë marë kejtë Ajë johë këri për më disi të balësimet Në mosër për për kush me për Misë kam gjata Prazë kam shkurti E prasë kam shkurti Di milion markës në të qanës i, I ka nëhinë vërë I ka vërrosë Allah o të punica Aspa gjemot Aspa talkan Aspa qelime E di ka vërrosë Sa njonim do këtë gjitha E hey, jam konë mikshirë prasë Ku me i konë mikshirë prasë? Jam konë fa mikshirë prasë Shka ishë në bo? Ishë në bo uj mara Shka ishë në bo uj Po uj po shak vujtove Kaj i prasin vaktan uj Aki pa kore zinë gradë Për në shpërës ishin bëhuj, ishin bëhuj, kanë më bëhën zjarë në esër. E tabi gjënër mële, si taba ish njëtë gëtë, të njëtë gëtë bëma të shkurtë. Allahu zhelle zhele ju ka thonë kërra në kërinë, laja dhillo rabbi, ulaja nësa, unë asë nuk e hunë bi rrugën, ka thonë, asë nuk haroj, asë njërë në se bajë, asë nuk e hunë bi rrugën, asë nuk haroj. Epo në këto janë atë o grate o meti të tanë, dhe cilët i kanë marë modelet e huja, e tënë e kanë hetë shplut, e kanë bajt kamën shplut, nuk i kanë vu perde motrës vetë, nuk i kanë vu perde gruzës vetë, nuk i kanë vu perde namuzit vetë, e kanë arru se ka një gjonë këtë dunjo e ka emnin namuz, ka një gjonë këtë dunjo e ka emnin derë, na nuk jemi qafira, na nuk jemi, jemi shkija, na nuk jemi qafira, na jemi të knachën të jetu qashtu qish jemi, qashtu qish jemi jemi në tanë të knachur, jo Do të dojnë me në të regusën e për me qenë knashën Duhet me u banë qishë nuk jemi na Po qishë janë qertë Duhet me qu barabar me qertë Edhe s'ka që të qare Anë gjak qatëherë me qeni knashë E dinë gjemotë E kemi qartë Se manipulantave Njërzë në shka menderin e hujë banë pasanik Banë pasanik menderin e hujë Ne kam gjatën e hujë marrin pare marin mark, E kemi qartë këta Edhe e kemi qartë që një gjera të ajo nuk ju konvenon Edhe kete e kemi qart. Po era kishinjes nuk i konvenon kur të folim për akir. Edhe hajnit nuk i fol kur nuk i konvenon kur të folim për hajnien. Edhe tradhtarit kombi tana spër nuk i konvenon kur të folim për tradhtinë. Edhe edhe namusësit nuk i vjen mirë kur të folim për namusin. Edhe aty shka bën drog, edhe bënstin popull don më vran i popull menifishak. Menifishak don më vra popullin e vet, këyt për nihare me tri e me 12. Edhe aty i vjen mirë kur të folim për drogën. Pra, ato që kan, ato që i bojn fund, çka janë? Ato që i bojn fund për të marruar, të marrojnë. Ana fjalën e Allahut, ne do të vërtetës do të ngasim deri në fund. Ne do vërtetën do t'ja trasojmë mu me të Muhamedit Mustafa, ne asër asnjëri një nuk do të ketë mundësi. Asa i drogës, asa i misit, asa i asa i hainit, asa i namusluket, asa i rakijës, nuk do të ketë mundësi asër me atë në ngarë, ne sa tek çdo ndodhet ditën e Kiametit. Këngëni çetrit nçav do ti varrë e pse ti s'm ndaloj shë kurmshifshë mues as çka mo bën pra na ato besoim këta nesër nuk do të jipëtrasti me na vafur kurkusnga me tërëja vëni ti Ahmet di sham saozesha eda e ki ditë se çu shtuash ose na ki kalldua jo e dim se çu shtuash e sot për t'ojm trasti e ke gabim kujdes allahuallejalaluhu wedalshallu alaihi wasalim çinëve muslimaneve aneman botës sot në kët ditë madhe majsparin e namazit e xum'a sa e ban kabull inshallah Na lusim Allahu jallaluhu wa jalla shahuhu melut ymtasilna ban filin para te vend ke xhamati insha allah kalimi ion prej muajit raxhad ne muin in shaban insha allah do te jet kalim berechet ya rabbel alemim na lusim Allahu jallaluhu siktebi muin ceno strim shum shum shum per perfit për shum i bukur per kalimin ton prej muajit raxhad dhe shaban muin matmal prej muin ve muin Allahu jallaluhu muin umat muhammed sallallahu alaihi wasallam al muin ramazan te cilin do ta pritim me nin festime shpirtnysh ان شاء الله ذات يوم تорганизум мир ме изра Аллаху джалла джалалу джис улемаве кајан мачедонија и јаста мачедонија Аллаху джалла джалалу шенде еве мирси еве марсињу да чи муен на амазане та шербејну метри мухамед мустафа саллаллаху алейхи салем не монир маг гукур тимај лиграта б масинчерта иншааллах Аллаху джалла джалалу муен се фанадиан я гјат фучинг граве ме шерби мир сише кана деграте муслимане ме шерби еве мун иншааллах кабулја убани рабала амин لله الفاتحه